Neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji nas je počastio mjesecom Ramazanom. Njega hvalimo i slavimo, zahvaljujemo mu se na uputi prije svega Islama, a zatim i uputi ovog blagoslovljenog mjeseca Ramazana, odazivajući se njegovim plemenitim riječima, kao što je Allah i rekao govoreći o postu mjeseca Ramazana, wali tukmilu l-iddata wali tukabbiru llahu i da biste upotpunili određeni broj dana sa postom da biste Allaha subhanahu wa taala veličali i da biste mu da biste mu bili zahvalni ovo veče draga moja braćo budući da smo na samom početku mjeseca ramazana iskoristio bih priliku da Kažem nekoliko riječi, uputim nekoliko savjeta i tekako bitnih da bismo mjesec Ramazan doživili i proveli ga u što većoj pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Da, da bi mu se što više približili njemu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i da, kada nastupi Bajram istinski se radovali Bajramu. Jer doista Bajra se raduje onaj koji mjesec Ramazan provede u pokornosti Allahu Subhanu wa ta'ala. Onaj koji se približi svome gospodaru Allahu Subhanahu wa ta'ala. Onaj koji zadobija Allahu milost i Allahu oprost, a ne onaj koji se riješi posta, da više ne posti. Moleći Allahu Subhanahu wa ta'ala da ovo, ovo nekoliko riječi bude odkoristi za nas, ako bog da da budu posticaj nama, da budemo što zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogobrojnim blagodatima koje nam je ukazao, da ga što više spominjemo i da u ibadetu njemu budemo što iskreni i ustrajni. Prvo čemu savjetujem i sebe i vas jeste da budemo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo. Da budemo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo. Koja? Možda mnogima se neće ponoviti do sljedećeg ramazana, a nekima možda nakon ovog ramazana nikad više. Zato moramo biti svjesni prilike, zlatne prilike u kojoj se nalazimo. A to je zlatna prilika da se naši grijesi oprosti. Da izađemo iz ovoga mjeseca ramazana čisti od grijeha. Nema jednog od nasa da ne griži. Nema čovjeka da ne griži. Svi Bani Adem خطاء, svi ljudi griješe, kao što je došlo u hadisu. Nema ni jednog od nas da ne griješi. A po najviše činimo malih griha, koji kada se nagomilaju na čovjeku uništega, u propast teg. Mnogi od nas ne vode računa o malim grijesima. Jeste, treba se čuvati veliki griha. Treba se čuvati griha koji čovjeka izvode iz vjere, ali isto tako treba se čuvati malih mali grijeha. Jer je Allah, poslanik alihi salatu, samo u nekoliko hadisa i nekoliko rivajeta citata tih hadisa upozorio i rekao dobro začuvajte malih grijeha. Zašto? Zato što su većinom ljudi nemarni prema malim grijesima. Da bi rekao dalje, doista kada se mali grijesi iskupe, na no čovjeku Uništega. Primjer malih grijeha je poput primjera ljudi koji odsjednu u jednoj dolini da odmore, pa ovaj donese jednu grančicu, drugi donese drugu grančicu, treći donese treću grančicu, sakupe gomilu granja, potpale vatru i sprejeme sebi hranu, isto tako grijeh po grijeh, mali po mali grijeh, kada se nakupe na čovjeku sagorega, unište Zato je dakle mjesec Ramazan zlatna prilika, da nam se grije svi oproste, naproti u mjesecu Ramazanu nekoliko je tih zlatnih prilika. Tri, kao što je rekao Allah u poslanika alaihi salatu samog vjerdosnom hadisu kod Bukhari i muslima, men same Ramazan Imanan wa ihtisaba ghufrila lahu ma taqaddama Ko posti isposti Ramazan vjerujući i nadajući se ćemo oprošteni prethodni grijeh. Zatim kaže dalje ko man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufrila lahu ma Ko mjesec Ramazan provede u namazu misleći noćnom namazu teravih namazu. Ko svaku večer od prve ramazanske večer Do zadnje ramazanske večeri bude klanjan teravih namaz. Nočni namaz. Gufira lahu ma taqaddem min dambi. Biče oprošteno ono što je prethodilo od griha. I također kaže dalje men qame lajlat al qadri imanana wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddem min dambi. Ko noć kadra provede u namazu vjerujući i nadajući se biće mu oprošteni prethodni grijesi. Pa razuman, pronicljivi vijednik, razumni pronicljivi vijednik mora da iskoristi ove prilike. Onaj koji želi sebi spas, na dunjalku i na hiretu, koji želi da mu se grijesi oproste, mora da vodi računa ovim trima zlatnim prilikama. Ukoliko ga prođe jedna, neka iskoristi drugu. Ako ga prođe i druga, neka ne dozvoli sebi, pa ga prođe i treća. Pa nastoj svaki dan mjeseca Ramazana da postiš. Mašta se ispriječila ispred tebe. Nastoj, ma gdje se nalazio, u kakvom stanju bio da klanjaš nešto od noćnog namaza, od teravih namaza, najbolje za imamo, u džamiji, jer nema jednog od nas, nema jednog od nas da cijelu noć i svaku noć može provesti u namazu. Da svaku noć možemo klanjati i cijelu noć, od početka do kraja, od jacije do saba, nema tog od nas. Ali je došlo u hadisu ko bude klanjao za imamo sve dok se imam neokrene i ne ode, bit upisano kao da je klanjao cijelu noć. Ko klanja za imamom, ode i klanja teravih namaz, noćni namaz, noćni namaz u Ramazan, se zove teravih namaz. Ko klanja teravih namaz za imamom, sve dok se imam neokreni i ne ode, sve dok ne završi, bit upisano kao da je klanjao cijelu noć. Pa zato se trudimo. Ako ne budemo u mogućnosti da klanjamo u džami, budemo na putovanju, zaustavi auto, Ideš negdje dalje, za zaustavi, klanjaj makar dva rekata. Da si klanjao u toj noći nešto od noćnog namaza. Ako je baš putovanje neodloživo i moraš da ideš i nisi u mogućnosti da bilo što klanjaš te večeri, onda idi na to putovanje i provedi se i vrati se sa tog putovanja, obavi svoju potrebu prije nego li nastupi zadnja trećina, zadnja trećina mjeseca Ramazana u kojoj se nalazi Leiletul Kadr, noć Kadra za koju je rekao Allahu u poslanika alihi salatu sam koji je provedeo namazu, bit ćemo oprošteni, oprošteni prethodni grijesi. Zato gledajmo da iskoristimo po najbolje sve tri prilike. Moramo i trebamo da postimo svaki dan. Izdjev koji imaju šarijetski opravdan razlog da ne poste. Gledajmo ako smo, od prve gledajmo da do zadnje ramazanske noći klanjamo. To je uvjet, to je uslov. Po ovom hadisu, da bi nam grijesi bili da prve, oprošteni, da od prve do zadnje ramazanske noći klanjamo noći namaz, klanjamo teravih namaz. Ako već nismo iskoristili to, onda obavezno zadnju trećinu dobro se pritegnimo i provedimo te noći u namazu, u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji propusti sve tri prilike, to je istaj Onaj koji propusti sve ove tri zlatne prilike doista je od Allaha i Subhana ve Taala nemarnih robova. Zato je došlo kao što je poznato u drugom hadisu kada je došao melek Džibril alayhi salam, Allahu Mustafa niku alayhi salatu wasalimu rekao ragima anfun man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Na prezran bude onaj koji doživi Ramadan, pa mu ne bude oprošteno Ramadan. Reci Muhamedu amin pa sam rekao amin. Rezven bio onaj koji ne iskoristi Ramazan za opraštanje, opraštanje njegovih griha, a to ga smo najpreći da nam se grijesi oproste. Dakle, da ne bismo propustili ove zlatne prilike, postavimo sebi cilj svako jutro kada ustanemo na sehur, ili prije nego što nastupi, ili jutro sabah, kada ustanemo na sehur, sebi dajmo za cilj, daži postim narodni dan s ciljem ovaj dan, sledeći dan, do kraja Ramazana, ciljem da mi se moji grijesi da mi se moji grijesi oproste dakle trebamo biti svjesni toga pa dakle u ovom hadisu ko posti ramazan vjerujući vjerujuću obaveznost posta mjeseca ramazana i vjerujuću obećanu nagradu a kada Allah subhanahu wa taala nešto obeća da će nagraditi svoga roba nemoj imalo da se sikiraš nemoj da se briniš jer Allah kad obeća omen asdaqu minallahi qila iman nekoga da istinitije govori od Allaha nema Allah, subhanahu wa ta'ala, najistinitiji zasigurno će ti dati i zasigurno će ti više dati. Jer Allah, subhanahu wa ta'ala, je bogat. Sve je u njegovom posjedu. Od siromašnog ne možeš da očekuješ mnogo. Ali od imućnog, naprotiv, kod koga je sve, u čijem je vlasništu sve, može da ti dati koliko hoće. Dok onaj siroma ne može, onoliko koliko ima, koliko ti može i dati. Dok dakle, Allah, subhanahu wa ta'ala, vlast je neizmjerna. Zatim dalje u hadisu stoji, dakle, trebamo postiti samo zbog toga što nam je Allah subhanahu wa ta'la to propisao, ne zbog toga što se u kući posti, pa stidme da ne postim, umahali se posti, pa stidme da ne postim, mnogo se šta nađe na iftaru, dobri iftari, svaku veče iftari, pa zbog toga postim ne, e, dakle, postim samo zbog toga što mi je to Allah subhanahu wa ta'la stavio u obavezu. Vahti saba i nadajući se nadajući se nagradi samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, nije od koga drugog. Dakle, ne, ne postim zbog nekoga drugog. Ne postim da bi skinuo kilažu, da bi dotjerao liniju, da bi se sačuvao zarazni bolesti i slično, već postim samo zbog toga, jel i što očekujem nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od, od koga drugog. I također, kažu islamski učinjaci, na ovakav način, baš doslovno, pojašnjavaju šta znači i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da postičeš svoju dušu, da odgajaš svoju dušu, da dobrovoljno posti, da drage duše postiš. Da ne bude teško duši, da ne gledaš svaki dan koliko je još ostalo da iftara, da ne odbrojavaš na kalendaru koliko je ostalo dana, vez drage duše da postiš. E to kažu znači Lahti očekujući nagradu. Onaj koji Jedva podnosi post, ne zbog toga što mu je teško, već što je šarijatski propis. Posti, ajde, nekako postiću, ali prigovara. Kad god se susretne s nekim, prigovara na post. Teško, odbrojava dane, saj takav se nada Allahovi nagradi, saj takav očekuje nagradu od Allaha. Ne, onaj koji je ubijeđen u ove riječi, da će Allah subhanahu teala zasigurno nagranti i mnogo više nego što, što je obećao, jer on posti i drage duše, drage, drage volje. Ako bismo našu ramazansku praksu post mnogih muslimana uporedili sa ovim hadisom, vidjeli bismo dakle, da se mnogo, mnogo razlikuje od ovog hadisa i tumačenja ovog hadisa od strane islamskih učenjaka. Da mnogi poste samo da prođe post. Samo da isposte. Da ih prati, dakle, ovo da vjeruju u obaveznost posta tokom mjeseca Ramazana i da se nadaju nagradi samo od Allaha subhanahu tala da istinski svoj post poste to je prisutno kod malog broja kod malog broja muslimana je li pojedini dakle poste s mukom što kažu naši popola je li jade, jad prigovaraju Jeli. oni neka znaju takvi neka znaju da Allah subhanahu wa taala zna za njihovo stanje i da Allah subhanahu wa taala nije potrebno njihovo gladovanju niti njihova žit Allah subhanahu wa taala nije ovisan od njih oni dakle trebaju kod sebe da poprave iman, da izgrade jeli, svoj iman i da postaje samo radi Allaha wa ta i bez, bez pogovora. Šta znači da je čovjek ubijeđen u propisanost ovog ibadeta i svakog drugog? Upravo ovo malo prije spomenuto, da drage duše obavlja taj ibadet. Kada te neko upita zbog čega, klanjaš, zbog čega postiš, da kažeš u tome slavs moje duše, slas moga srca, to je moj gospodar propisao radi moga dobra, Nikome to nije potrebno do meni. To je radi moga dobra propisan. Ja se istoga odazivam Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Jele. Zatim treće kratko šta je suština posta? Šta je suština posta? Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u 183. ajetu zbog čega je propisao post i kakva je njegova suština. Da li je suština samo da se sustegnemo dijela i pića i gotovo, to je taj post koji se traži od nas ili nešto drugo. Ja Jajuha alladina amenu, kutiba alikum usijan, kema kutiba alladine min kablikum, laallikum tetakun. O vjernici propisuju vam se post, kao što je bio propisan i on prije vas, da biste se grija klonuli. Ne samo da biste se klonili hrane, pića, spolmog odnosa i ostalo, već da biste se grija klonili. To je suština posta. I Allah, u poslanika, alaihi salatu i je rekao u brojnim hadisima, i taj hadis ima mnogo predanja, mnogo citata, As-sijamu djunnetun, post je štit, post je štit, wa hisnun hasinun minennar, ke djunneti ahadikum minalkitar, post je štit. I čvrsta pregrada zaštita od džehennemske vatre. Kao što se jedan od vas štiti štitom u borbi. Kao što se čovjek u borbi, ranije se je li, tako ratovalo, pa je čovjek imao štit i njime se štitio od strelica, od koplji, sličnoga, isto tako čovjek se sa postom, ali ukoliko ga istinski posti, radi Allaha, vjerujući u propisanost posta i vjerujući u Allahu obećanje da će nagraditi postače i očekivajući nagradu samo od njega ni od koga drugog samo takav istinski post štit od svega što vodi do džehennemske vatre od svega što vodi do džehennemske vatre ukoliko okrni onaj svoj štit ratnik ukoliko mu bude polovičan iskomadan neće ga moći zaštititi ali tako od strelica isto tako je post ukoliko ne bude ispravan onakvi onakav kakav Allah subhanahu wa taala traži od nas nećete zaštititi od đehannamske vatre i u jeli, ovom hadisu došlo su mnoge mnogi citati mnoga predanja povodom ovog hadisa pa tako kaže doslovno Allahov poslanik alihi sallatu wasallam kod imamane sahihi hadisi verodostan kao što čini Albani as-siyamun jannatan ma lam yakhriqha post te štit ukoliko ne bude oštećen post ukoliko ne bude Umanjena njegova vrijednost, umanjen post, biće ti štiti. Ako bude umanjen, onda ti neće biti, neće te štititi od džehennemske vatre. A ono što po najviše čovjeka vodi ka džehennemskoj vatri i odvodi do džehennemske vatre jeste šta? Jesu strasti. Jesu strasti. Došlo je u hadisu, nije vam stran hadis, poznat vam je hadis, da je džanet prekriven strastima. Džennet je prekriven strastima, dakle strasti su te koje čovjeka odvode do Džehennema, prekriven strastima. Strasti su te koje odvode čovjeka do džahnema. Strasti, a Džennet je prekriven iskušenjima. Nema u Džennet bez iskušenja. Moraju biti iskušenja na putu do Dženeta. A strasti su te koje čovjeka odvode do do džahnema. Zato dakle kada pogledamo što god ljudi upražnjavaju na kraju se sve vraća strastima. Pa oni koji obožavaju drugog mimo Allaha subhanahu ta'la, u stvari oni obožavaju svoji strast. Njihove strasti naklanjaju se, priklanjaju se dotičnom koga jeli obožavaju, pa u stvari oni obožavaju svoje strasti, a ne jeli to. Dakle, strasti su te. Zato je došlo u hadisu, dalje, u jednom od citata, post je štit, zato kada neko od vas bude postio, fela jer fus, neka, ne govori proste riječi. Refes, U arapskom jeziku jeste, misli se na proste riječi, na nedolične riječi, na bezobrazne riječi ili slično, jel' tako već to se kaže, ali isto tako pod refesom se misli i na spolni odnos, na zadovoljavanje svojih strasti, na zadovoljavanje svojih prohtjeva, na govor o spolnom odnosu dok se posti. Da čovjek opisuje. Dakle, zbog toga se dakle, ne treba govoriti o tome. Na takav način ko bude postio, jeli da bi mu posbio štit da bi ga sačuvao o strasti i ostalog ne smije dakle da govori o strastima da upražnjava jeli svoje strasti i slično. Zatim je došlo dalje wala yashab neka ne diže svoj glas ukoliko ga neko bude psovao ili neko se htio sa njim fizički obračunati neka kaže inni imrun saimun doista sam ja čovjek koji posti. Ja sam čovjek koji posti. Ovo je suština posta. Dakle kada te neko opsuje Kada neko hoće da te fizički napadne, da se ti ustegneš od svega toga. Ne zbog toga što si ti slabić, što mu ne možeš uzvratiti, već zbog toga što postiš. To je suština postata, da se ne upuštaš u zabranjene radnje. Prije svega da ne govoriš nedolične riječi i u komentaru također refesa. Ne samo dakle, nedolične, bezobrazne, proste riječi ili, riječi ili o spolnom odnosu, već dakle, misli se na svaku lošu riječ, na laž, na ogovaranje, na ismijavanje jeli na svaku na svaku lošu riječ. Također je došlo u pojedinim predanjima ovog hadisa as-siyamu junnatan fala yerfus ve Post je štit. Pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori proste riječi i neka ne čini postupke neznalica, neuki. Tokom posta. dok postiš, na moj da činiš. Ne razborite, jeli Postupke koji su daleko od razboritosti. Islamski učinjaci pojašnjavaju šta je ovo džehl kada je riječ o postu. Pa kažu da dižeš svoj glas, da činiš nerazborite postupke, da se ismijavaš sa drugim muslimanima, da umanjuješ njihovu vrijednost, da ih ogovaraš i slično. Također je došlo u hadisu koji govori o suštini posta. U suštini posta, kako treba posti? u čemu treba provesti post, na koji način, da li samo se ustejmite od hrane i pića ili pa kaže Allahu poslanik alihisallatu wasallam: "Men lem yada qawla zur wal jahla wal amala bihi, falesa lillahi hajatan an yada tama onaj koji ne ostavi lažnu svedočenje, onaj koji ne ostavi laž, onaj koji ne ostavi nepromišljene, nerazborite postupke" onaj koji ne ostavi rad po svemu tome, Allah nema potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i piće. Ti imaš potrebu. Ti imaš potrebu zato što ostavljaš hranu i piće. Ti ostavljaš imaš potrebu da ti zbog toga bude oprošteno u Kabuljen post. Pa dobro, vodi računak. Nemoj da lažeš. Nemoj da govoriš ružne riječi, proste riječi ostav, Istinski posti. Onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži, traži od tebe. Zato je I tekako čudno stanje onih koji Poste sustežu se od hrane i pića iz polnog odnosa, ali ovamo iftare se drugim muslimanima. Govore o njima. Iftare se laži. Iftare se varanjem. I smijavanjem sa drugim muslimanima. I slično. Također u jednom od rivajeta prethodnog hadisa ili citata došlo je Men lem jeda elhana wal kezibe fe la hađete lillahi an jeda ta'anahu wa šarabehu jeli, Onaj koji ne ostavi Elhana. Elhana ulazi jeli, u značenje te riječi svaki postupak, svaka riječ kojom čovjek gubi svoje dostajanstvo. Dakle, da činiš takve postupke da se ljudi okreću od tebe, udaljavaju se od tebe, više te ne uzimaju za svoga prijatelja. Izgubio si zbog tih riječi, zbog tih postupaka svoje svoje dostajanstvo. Jeli, zato i svih ovih predaja hadisa i mnogih drugih vidimo dakle da suština posta nije ostavljanje hrane i pića iz polnog odnosa, već je dakle udaljavanje od grija, već je dakle odgajanje svoje duše, posticaj čišćenje svoje duše posticaj duše da bude što pokornije Allahu subhanahu wa ta'la, što udaljenije od svega onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'la zabranio, što nedoliko je jednom, jednom vjetniku i to je dakle ono što je Allah subhanahu wa ta'la rekao na kraju da biste bili bogobojazni da biste se što više klonuli, klonuli grija, onaj koji Ne shvati ovu suštinu posta. Ne bude na ovakav način postio, istinski postio, bojati se da se na njega ne odnose riječi rudbe so imin lej se lehu min sijam hi illel džuo. Bojati se da postač od svoga posta nema osim, ima osim, jeli, nema ništa drugo osim gladovanja. Bojati se da postač od svoga posta ima samo gladovanja. Onaj koji ne bude shvatio suštinu posta. Pa dakle, Posti sustegne se od hrane i pića, ali laže, vara, petlja, govori proste riječi, psuje, hoće s nekim da se fizički obračuna i slično. Nije to suština posta. Allah subhanahu wa ta'ala nije nam propisao post da čitav dan ne jedemo i ne pijemo. Samo zbog toga ne. E, dakle, da smanjimo svoje grijehe, da se udaljimo od svojih grija. Zato svaki vjernik trebao bi na samom početku mjeseca Ramazana da sebi postavi cilj da spozna ovu suštinu posta i da na takav način nastoji svaki dan jeli mjeseca Ramazana da ga, da ga provede na takav način što dalje je jeli, od griha da što je god moguće više približi se Allahu subhanahu ta'ala sa pokornosti da sebi postavi cilj, da sebi postavi plan program kako da provede sve i jedan, jedan dan a toliko je toga prenešeno od Allahov poslanika alihi sam, kada ne bismo nimalo spavali, ne bismo mogli da ispunimo i učinimo sve ono što je on, što je on činio. Allahu poslanik, alihi saluca. Pa na nama, u ovom mjesecu prije svega trebalo bi biti i nezaobila znaje pokajanje. Moramo se pokajati Allahu subhanahu talu od svih grija. Ali nije pokajanje samo na jeziku, da kažemo gospodaru, molim te zaoprost, kajem ti se i gotovo. Dakle, da budemo svjesni onih grija koje smo činili i da Jedan put podvučemo crtu i kažemo nema više u ti tim grijesima. Da ostavimo pokajajanje nije samo na jezikom, već čovjek mora se iskreno pokajati, zatražiti oprosta, ostaviti se tih grijeha, kad god se sjeti dotičnog grijeha, da se kaje Allahu subhanahu wa ta'la za njega. Jer nije isključivo da ti je Allahu subhanahu wa ta'la nije oprostio. Niko od nas ne zna da li mu Allah subhanahu wa ta ta'la oprostio dotični griji ili ne. Zato kaže Hasan al-Basri prava tauba, iskrena tauba, pokajanje jeste kad god se čovjek sjeti grija, da se kaje Allahu subhanahu wa ta ta'la za njega. Trebali bi smo se pokajati. Nema toga od nas da nije potreban taube pokajanja. Na akšamu čuli, Allah subhanahu wa ta ta'la u osmama ajtu sure Tahrim, jeli? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ya ja, ayyuhal ladina amanu tubu ilallahi O vjernici, ovi koji vjerujete, doziva na sve. smo vjernici, Allah subhanahu wa ta'ala doziva, pokajite se Allahu iskrenom tövbom, iskrenim pokajanjem, svi bez izuzetka. Zato se pokajmo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje grihe i Sjetimo se ako je bilo grijeha, bilo je grijeha. Nema od nas da ne griješi, nema čovjeka da ne griješi. Allahov poslanik alejhi salatu vesselamu rekao: "Tajb od minadzambi kemalla onaj koji se pokaje za grijeh kao da i nema grijeha, kao da nije učinio grijeh." Naprotiv, sjetimo se Allahove milosti i Allahove veličine kada kaže u suri Furkan: "illa men taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaiha yubdilu Allahu sayi'atihim hasanatan." Ali onaj koji se iskreno pokaje i uzvjeruje i čini dobra djela, takvima će Allah njihova loša djela zamijeniti dobro. Onaj koji se iskreno pokaje, našta imao griha, ako se iskreno na ovakav način pokaj i ostavi se tih griha, uzvjeruje, odazove se Allahovim, subhanahu wa ta'ala, naredbama, kloni se više tih griha, ne vraća se njima, čini dobra djela, Allah, subhanahu wa ta'ala, će njemu ta loša djela koja je imao pretvoriti u dobra. Zato onaj koji se iskreno pokaje, na otvara novu strancu i ne kreće od nule. Dakle, ima pone stranice. Allah subhanahu wa ta'ala ta loša djela pretvara pretvara u dobra zadiva u mjesecu Ramazanu i u svakom drugom mjesecu, a naročito Ramazanu trebamo čuvati svoje obavezne namaze, svojih pet dnevnih namaza obavljati ih na onim mjestima sa kojima sa koji se pozivamo, obavljati ih u džamatu. A ne dobro, poznato da je obaveza obavljati namaz u džamatu. Obaveza, kada je Allah subhanahu tjela propisao u svojoj knjizi da je obaveza klanjati u džematu u boju, onda ko ima opravdanje da ne klanja. Ima opravdanje samo onaj koji ne može da dođe do džamije. Samo onaj kome prijeti prijeti nešto na putu do džamije. I slično. Žene ne klanjaju u džematu i slično. Poznat vam je onaj hadis da je došao starac, slijepac. Allahom poslaniku, alihi salatu sam i tražio, Da ne dolazi u džamiju, na namaz, govoreći nemame me ko dovesti. Na putu do džamije ima prepreka, slijep, kako ću? Pa Allahov poslanika alihi salatu, sam dao mu olakšicu. Pa nakon što je čovjek ukrenuo se i krenuo prema svojoj kući, dozvao ga Allahov poslanika Alihi salatu, sam, pitaj, čuješ što ti ja zanim? Čuješ li je zanim? Čuješ što ti je Čujem. Onda se odazovi. Zar nije rekao za munafike, za lice mjere, da su im najtežiji sabah namaz i jacija namaz? A kod nas se to počesto desi. Da ne sabah, namazi, i jacija namaz u dželanju. Kaže Allah u poslanika alihi salacom da su najtežiji namazi munaficima, licemjerima, sabah, namaz i jacija namaz. A da znaju koja je vrijednost, u njima dolazili bi pužući. Pužuć dolazili bi. Pa čuvajmo dakle svoje obavezne namaze u mjesecu Ramazana. Mimo obaveznih namaza čuvajmo i sunnete, prije i posli, Ako dođemo u džamiju, klanjali se sunneti, uskoro će farz, nemamo vremena. Kad se vratiš kuće, naklanjaj, živ bio. Mimo tih sunneta, klanjaj na filu. Sjeti se riječi Allaho poslanika, alihi salatu uslam, i doista nikada nećeš učiniti seždu. Pasti Allahu na seždu, a da ti Allah tom seždom neće podignuti stepen, jedan stepen, deređu kod sebe i obrisati jedan grije. Kada je tražio jedan od sahaba Da dovije Allahu subhanahu wa ta'ala od Allahovog poslanika alihi salicom. Da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga učini njegovim drugom u džennetu. Pa je rekao na tebi da mnogo činiš srđde. Odnosno na tebi da mnogo klanjaš dobrovoljnih namaza. Pa od tih dobrovoljnih namaza posebno vodimo računa o duha namazu. Od duha namazu koji se klanja nakon što sunce izađe do podne. Brojni hadis su došli o vrijednosti ovoga namaza. I Allahu, poslanik Alihi Salatu sam posebno svojima shabima oporučivao da klanjaju makar dva rekata doha namazan. A možeš se klanjati koliko hoćeš. Pa je došlo u hadisi kuciju, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, dakle hadis kuci, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala ko mi bude klanjao četiri rekata na početku dana, ja ću ga sačuvati zla u preostatku dana. Ja ću ga sačuvati svakog zla u preostatku dana. Pa možeš klanjati dva, možeš klanjati četiri zbog ovog hadisa. I mnogi drugi hadisi govori o vridnu stuha namaza. Također, kao što rekao, noćni namaz, rab namaz, od prve do zadnje ramazanske noći, uslov da bi nam grijesi bili oprošteni. Zikrimo. Spominjimo Allah subhanahu wa ta'ala narošto posle obaveznih namaza, a i u drugim vremenima, za nije došlo u hadisu koji govori o vrijednosti zikra, ko kaže 33 puta subhanallah, alhamdulillah Allahu ekber, na, jeli na kraju svakog namaza da će mu biti oprošteni, prijestupi, pogreške, greške, grijesi, makar ih bilo koliko morske pjeni. Pa se pridržavamo toga zikra. Nakon obaveznih namaza, kada završimo namaze, mi znamo počesto skočiti iz džamije izaći. U putu, hoćemo li zikriti ili nećemo zikriti. Iako zikrimo, bolje je vraću da ostaneš na onom mjestu na kojem si klanjao i da zikriš na njemu. Sve dok sjediš na tom mjestu na kojem si klanjao, meleki donose salavate na tebe. Donose salavate na tebe, traže oprosta za tebe od Allaha subhanahu wa ta'la. Meleki koji su jeli, bića koja ne griješi. Pokoravaju se Allaha subhanahu wa ta'la u svemu što im, što im naredi. Također kod posta, vodimo računa o svome postu, o sehuru, o iftaru, ustavimo koliko smo u na sehur, nemojmo to shvatati, ako je sunat, hajde, može se i dobro najest poslije teravih namaza i nekad na saba. Ne, došlo je u brojnim hadisima da je u sehuru bereket, u tom jelu, predzoru je bereket, došlo je u jednom hadisu, veličanstven hadis, ne može vijernik da ostane, Ravnodušan sprem tog hadisa. Doista je u svakom sehuru bereket. Fe la te deuhu. Zato nemojte ostavljati nipošto sehur. Makar da ustane jedan od vas da se napije nekoliko gutlja vode. Ovo stoji u hadisu. Jer doista Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji ustaju na sehur. Allah donosi na tebe salavat. Što hoćeš više? Samo da ustaneš zbog toga da se napiješ nekoliko gutlja vode ako i nemaš potrebe za hranu. Ako se dobro iftario. Zatim požurujemo sa, sa iftarom, jer je došlo u hadisu da ćemo neprestano biti na dobru, sve dok bude on požurivali, dok bude požurivali sa iftarom. Dovimo tokom dana dok postimo, jer je došlo u hadisima da se tri dove ne odbijaju, jed, sigurno se ne odbijaju. U drugom rivajtu je došlo tri dove se sigurno primaju, to nema, nema nimalo sumnje, pa je došlo dova postača. Dova postača se sigurno prima. Kada doviš, obraćaš se svome gospodaru za dobro, Tražiš od njega dobro, a ne tražiš grijed, ne tražiš kidanje rodbinskih veza i ostalo, ta doba će ti zasigurno biti, jel, primljena. I mnoga druga dobra djela. Popunimo, dakle, svoj svoj dan. Pravimo iftar, nahranimo postača kako bismo dobili dvije nagrade za svoj post, za njegov post, bez da se njemu išta, jel, umanji od te nagrade. Ako možemo, nahranimo je tima. Jer su došli također brojni hadise o vrijednosti hranjenja jetima. Zar nije rekao Allah u poslanike, ali sam, ja i onaj koji nahrani jetima, smo ovako u džennetu. U komentaru tog hadisa stoji ne da ga uzmeš, da stanuje kod tebe, boravi kod tebe, dok se ti živ, da ga hraniš, već samo da ga jedan put nahraniš i napojiš. Pa zar nije došlo u hadisu Ebu Bekra, radi Allahu talan. Adisu drugog ali je bubek se spominje da je upitao Allahov poslanika ali ih i salatu sam je od vas osvanovao kao postać pa kaže je bubekrija. Evo mi u Ramazanu ako Bog da svi osvanjujemo kao postači. Ko je od vas klanjao dženazu kaže je bubekrija. ko je od vas obišao bolestnika kaže je bubekrija. Ko je od vas nahranio siromaha, kaže je bubek rja, pa kaže Allahu poslanika alihi salatu osalam, neće se kod jednog čovjeka u jednom danu naći sva ova četiri dijela da neće ući uđenet. Narod kod nas non stop Zapostili smo. Ako čujemo da ima dženaza, pa neka je i prevalite brdo, otići u susjedno selo, slično. Ulesnika imamo na svakom čošku. Siromaha pogotovo iskoristimo. Kada čujemo džanaza, uči se, evo, nas obavještavaju, sami nareta kad neko umre, s Allah uči, šujemo, e, neko umro, idi smo. Nakon džanaze pobrinimo se za ova ostala dva djela. Da bismo Allahom dozvolo musli u džanetu. Trudimo se, takmičimo se u činjenju dobrih djela. Do Allaha subhanahu wa ta'a. Dakle, budimo svjesni zlatne prilike u kojoj se nalazimo. Opraštanje grija, nije mala stvar, svi smo toga potrebni. Zatim posebno, jeliko, Posebne nagrade Allaha subhanahu wa ta'ala koja je poznata samo, samo njemu. Vodimo računa, ona dva, je li nijeta, imanan vahtisaba, vjerujući u obaveznost propisanog posta i nadajući se nagrade samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerujući da na on nagrađuje posebno za taj post. Koga budu pratile ove dvije stvari, ako Bog da bićemo ćemo oprošteni prethodni grijesi. Toliko ako Bog da, da ne bih odurio. بحانك الله و بحمدك لا إله الله أنت استكرك وتبليه